Boa tarde. Como estás? Bueno, teño que decir que un pouco nerviosa. Aplaudimos ya a Manuela Vázquez, por favor. Manuela, a frase non é dun servidor. Elevaches a categoría de nobre o estudo dun xogo tradicional. Bueno, eh, eu creo que o mérito de todas estas mulleres que me están rodeando xa aquí Eh, que elas son as verdadeiras partícipes E as verdadeiras protagonistas De, de, de que hoxe Poidamos estar aquí Onde naceche? En Rianxo Onde estudaxe? Na Coruña Que fixeche? Pois estudei en Coruña Estudei en Magisterio de Educación Física Logo eh, o antigo INEF non? Eh, A Licenciatura de Ciencias de Actividade Física e Deporte Despois eh, fixen ODEA Para poder eh, entrar dentro do doutoramento Que é ODEA? Pois, pues, eh, mm, nos antigos estudos, no, mm, no plan antigo eh, de estudos, pois pues, era o diploma de estudos avanzados, que era o que nos, os que nos daba pé para poder eh, estudar una, eh, o doutoramento e facer a, realizar o tese. Por que te metes en este mundo? <ríe> Por que me metín? Bueno, eh, acabo de ver entrar a unha persoa eh, que é Ricardo Pérez Iverdes, e teño que decir... Que realmente cando terminei a licenciatura pois el foi digamos como o máximo impulsor eh, e estivo aí eh, falando así de forma coloquial como un pico e pala para que eu eh, estudar o doutoramento. Eh, unha vez finalicei a miña carreira pois eu lle dixen que non, realmente non me vi eu facendo unha tese de doutoramento Pasou un ano e por certas circunstancias que agora nin venen o caso pois dixen Pois, pois entonces sí, voy a facer caso a Ricardo E por que de xogos tradicionais? Bueno, eh, dende ben pequena xa me gustaba sempre xogar no? eh, E ademais eu creo que tuve unha riqueza enorme E un privilexio de poder nacer eh, en Rianxo Concretamente na parroquia de Isorna eh, Nos anos 80 nessa década Na que, bueno, pois como que non había tantos perigos, digamos E podíamos xogar na rúa eh, E estar en contacto con a natureza E estar en contato, pois, e divertirnos coas iguais e coas iguais Sabes que eres a primeira muller no Estado Español en facer unha tese de doutoramento Bueno, vou a matizar De xocos tradicionais, en todo caso O que referimos obviamente Ben matizado, pero eres a primeira Sabíalo Imaginabas Bueno, non o tiñes confirmado. No, é algo que tampouco me levaba a vida. Manuela Vázquez Coto, un nome para a historia de Galicia. Saúdo radiofónico, señores, señor ointe, desde a área recreativa o xouto da parroquia de Santo Estevo de Novoa, do Concello Orensán de Carballeda de Avia. Un convivir deportivo moi especial, distinto, diferente, o aire libre, galego cento cento, e, ademais, enclave feminista. Un destes xogos, a bugalliña, só se conserva nesta aldea, o outro, o bugalliño, desapareceu. Esta tese é pois histórica, única a ta data. data. O xogo é tan antigo que non podemos saber cando e onde naceu, se acaso no século XVI, pero xa as nais tías e aboas o practicaban cada domingo e festivo pola tarde. Un xogo vai máis alá da mera actividade motriz, é un vencello social que se establece entre as bulleres dun lugar, entre as distintas xeracións desa comunidade, xa que é desta forma por mimetismo, por transmisión oral e observación como xogo perdura no tempo. A bugalliña e o bugalliño non eran prácticas íntegramente de lecer e descanso. O xogo era compartido coas tarefas domésticas ou de coidados tanto de persoas como de animais. Ocupaban un espazo público, non deixaba de ser unha prolongación do espazo doméstico. O momento que elixen para xogar coincide en ambos os dous xogos e responde a tempo establecido de descanso pola Igrexa Católica, domingos e festividades religiosas. A doutoranda Manuela Vázquez Coto, licenciada en Ciencias da Actividade Física do Deporte en Magisterio e Educación Física, entre outras titulacións académicas, descubriu a Bugalliña, o Bugalliño sería aínda máis tarde, o 6 de xuño do ano 2010. Trece anos despois, presenta na Radio Galega por primeira vez a tese de doutoramento sobre estes dous xogos tradicionais. Unha tese dirixida por dúas mulleres, Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, doutora e profesora na Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física. Ana Sánchez Bello, profesora da Facultade de Ciencias da Educación. Convivir Deportivo, Concello 183 que visitamos, programa 237. Alberto López Weix, eh, Manolo Palmeiro, Estagno Control de Son, Faralles Alfonso Pardo. Oito parroquias, 47 kilómetros cadrados, o carón 2.300 carballenses e carballensas, Carballeda de Avia, nas entrañas do Ribeiro, Santo Estevo de Novoa. Un programa para agardar, escoitar, aprender, arquivar e non esquecer. Un programa de país. Esta temporada, Convivir Deportivo percorre Galicia os sábados a unha do mediodía. Alfonso Pardo Continúa poñendo en valor o traballo das federacións Clubes, asociacións e deportistas galegos Convivir deportivo Os sábados a un lado mediodía E a calquera hora No podcast da web radiogalega.gale Bueno, esto es, de, de, de, de, esto es de, de becario, con perdón por becarios. Como mía, sus tenía un micrófono abierto. Eh, Manuela, bueno, tuvimos un inicio distinto, diferente, Xaviche, ¿no? fin ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás más tranquila? Bueno, ahí estamos. Eh, ahí estamos. <risa> que saiban que nos acompañan ahora mismo, presentes aquí, o yo... Ricardo Pérez Ibérdez do Museo Etnolóxico Etnolúdico, perdón, de Ponteceso. Antonio Ferrer Moreira do CIP de Campolongo en Pontevedra, xogos en imaxes. Está tamén Antonio Xosé Manuel Barreiro, Daniel Pino, de Brinqued y Arred de Galega Tradicional do Xogo, que xa falamos, xa fixemos programas con eles, Kiko Lueiro, da chave de Santiago, Miguel Rodríguez Vázquez, Xarrancas e Paco Veiga, da AGX-TTP, a agrupación galega do Xogo Popular e Tradicional, e Xosé Lombardero, de Xotramo. É dicir, prácticamente está toda Galicia representada hoxe aquí, nesta querida área recreativa rodeada de carballos pisando prado Galicia en estado puro Nunca poideches pensar, Manuela que algún día, despoñerta estudar que o que chegaras a esta situación Eu, desde logo, que non Pois eu menos, Alfonso Pero creo que ti eres a, a persoa causante Non, no. aquí a causante decide facer unha tese de doutoramento <ríe> Bueno, e ti entonces o Argalleiro Enseguida entramos no que no que o xogo e imolo centrar na Bugalliña porque queda claro que o Bugalliño desapareceu desgraciadamente, non, Manuela? Si, sí, eh, a verdade é que eh, bueno, nos demos conta de que existía este xogo que ademais está moi próximo a, a, a Santo Estebo de Novo a Carballeda de Avia, xa que pertence a Ribadavia, unha zona que se chama Francelos, e y e un artigo, en un artigo dunha revista, pois eh este outro xogo que é o Bugallio. Tive unha sorte ou a oportunidade de, de poder localizar a persoa que fixo ese pequeno artigo nesa revista, eh, entrevistei, entrevisteiño e el me levou tamén a unha entrevista pois moi especial para min, que foi do, da única muller que quedaba viva do xogo do Bugallio. Eh Entón, bueno, me contaron que esto xa fai como eu empecé este estudo no curso, creo, 2015, eh, foi a primeira vez que eu pisei Carballeda de Avia e eh, entón, bueno, sobre o 15 da Zaseis eu, eu puiden coñecer máis ou menos o bugalliño e me decían que facía como 40 anos xa que o bugalliño deixou de existir. Ves acompañada duga directoras da Tese, porque te dúas directoras, é eh, así Estou tendo dúas directoras Ou tendo dúas directoras Sí, estou tendo dúas, pero Cris, eh, que está aquí a miña marxe dereita eh, Foi a que realmente, bueno, pelexou comigo. No término bo, eh, de pelexar <ríe> Durante todo este tema Dona Cristina López Villar eh, Vicerreitora da Universidade da Coruña Hola Cristina, moi boas, benvida Hola, que tal? Como está? Moi ben Aplaudímosle a vicerreitora ou... Antes de nada, saiban eh, Para aqueles que non, que non, que o descoñezan, Que Cristina eh, Oye, Cristina Villar, podo chamar? Si, sí, sí. miña me encantada Hombre, claro Eh, bueno, Cristina López Villar, porque iso é o correcto É eh, eh, curioso, Cristina Enseguida imos a Bugalliña Pero é moi curioso porque vostede no libro que sacou Porque é un libro que realmente non ten, eh, non ten desperdicio Eu descobrín a vostede grazas a unha compañeira Cintia Piñeiro Cando fixo TGF, o TGF o TXF, Que agora se chama así, antes era TES, eh, Tesina no? sí. eh, E eh, fixo un programa quen son elas para facer o seu traballo de fin de, de, fin de carreira, baseou no seu libro. E é curioso, porque vostede ten un libro que levou sete anos, nada máis e nada menos, que podelo facer, e xo halle de algo o espor velocipédico en Rivadavia, que está aquí o Carón. Sí, claro. Eh, dentro do meu libro eh, recollín... Eh, a historia do club eh, que por primeira vez tiña entre as súas as personas que formaban parte do club alguna muller eh, porque o libro vai un pouco das pioneiras do deporte en Galicia eh, ese libro intentaba resgatar o que a mí me chegaba que a xente decía que, que non había nada sobre os inicios do deporte en Galicia chegaba un arquivo, preguntaba Teredes algunha información sobre os inicios do deporte? E me dicían, "Buf do deporte, do deporte, aquí non hai nada E eu empezaba a dicirles, bueno, pero a ver, unhas mulleres que igual se vexan camiñando en bicicleta Unhas fotos, algo, bueno, pois pues que camiñan, igual mira vai mirar aquela carpeta ou busca por ali E pouco a pouco, por iso é un libro que levou tanto tempo Sete eh, anos sí. Sete anos Sete sí, anos sí. Eh, percorrendo ademais diferentes puntos de Galicia eh, Que nese libro non están todas, por suposto Solo pues, aquelas as que eu cheguei no? e, e que ademais pues, vai hasta 1936 no? Bueno, pois pues, eh, É curioso, porque está en Ribadavia Praticamente que está vosted aquí o Carón Que, que non lo ia dicir E aí é onde no ano 1896 Digamos que eh, foi o club pioneiro en admitir a mulleres O libro, insistimos, non ten, non ten desperdizo, porque tamén fala da das, das que facían esquí, que tiñan, que marchaban porque tiñan cartos e ian fora, tamén da primeira muller futbolista, Irene González, en fin, de Manuja Mayo, de, do mundo do ciclismo, Un libro, eh, insistimos, casi case que de obrigado cumprimento eh, no mundo, no mundo do, do deporte femenino. Así que, doutora, por algo a voste, doutora e profesora, parabéns, porque é maravilloso eh, deste libro. Falamos no programa, no Convivir Deportivo, que no seu día eh, gravamos en, eh, en, en, en Moraña, porque xustamente a nosa compañeira Cintia Piñeiro é de Moraña. Bueno, quero, queremos que sexa eh, o aplauso da mañá desta de tarde porque desde o primeiro momento que viñemos aquí todo foron atencións. estaba nerviosa o primeiro día que a chamamos pensaba que era para venderle algo ou algo así eh, bueno, cortou o teléfono automáticamente Saladina Mosquera, moi boas tardes Buenas Vostede lembra a primeiro día que a chamí por teléfono? Si sí. E lembra como me tratou? No, eso non me acorda Bueno, rapaz, moitxestamos pa jaitar, grazas <risa> me costimos que hai por teléfono Pensaría que, que era... Que fai teléfono desconocido Si sí, o bueno estamos a tomar o pelo e me iría dormir Saladina, eh? de verdade, moitísimas grazas Como van os xe onyos? A rodillo, ah, como? Sí, ah, vai ben, vai ben Vai ben? Si, e a bugallinha que tal? A boina vai millor. Ainda vai mellor, non? Té claro. vostede unha catedrática na Bugallia. Sí, se sí. se presenta a alcaldesa Arasa. Si, sí, se van comigo, si sí, o caso que non me di un pau. Eh? Desde ninia, non xogando. Si, sí, de pequeniña, si, sí. até que lá xogamos con chatolas. Con chatolas. Agora imos Díganome unha cousa, cando lle di, cando chega Manuela, axunta de vostede, mm. que pensou? Nada, diseiño bueno, debe estar deve con manos, se quero aprender. Eh, Para aprender a xogar. Nunca pensou que este xogo tiña a importancia que ten? Ai, ninguna Agora mesmo, cantas mulleres xogan eh, a bugalliña? Pois, por desgracia, somos poucas, somos 4 ou 6, non hai máis Non hai máis que 4 ou 6? E aso se aproveita a da fora, que se non... E eh, eh, por que non animas que hai todas por aquí? Según bailan a Manolo Escobar e a Rocío Durcal eh, eh? Pero se gusta e máis Gusta e é máis? Claro Gusta máis Voste desde pequeninha? Sí, eu penso que si. Sí. É sua mãe, sua Era un oficio que tiña. Sua mãe, sua avó e todo isto, non? Bueno, miña nai non, pero co tiña unha tía que si sí, que lle gustaba. Era o oficio, eh, servía aí de lecer, ao mesmo tempo que cuidaba dos pais, dos bueno, nenos. Cantos bueno. fillos tiveu? Ou non ten fillos? Eu, sí. teño dous. Sí. Cuidaba os nenos, o marido, a casa, bueno, as sí, vacas. Si, e sí, outra cousa non faría, pero eso sí. E ían sempre os festivos e aos domingos, non? Ah, si, sí. pola semana non íamos porque había que traballar, senón tamén íamos. Senón si tamén ían. Claro. Tanto lle gusta. Bueno. E entendo perfectamente. Como bailar, Agora, como a cultura está en Google, eh entras en Google e poga un dos un dos xogos máis complicados, En encantro as regras, verdadeiramente. No, Preguntai ás compañías que na que tira por elas. Vostede aínda. O día que vostede falte. Eu chegou antes para lle poñer todo ben. Eu espero porque... que o concello algún día lle poña aquí un monumento. unha Homén, santo, estevo de novo, así, tiñan merecer, desde logo, eu, si son, poñería y unha buraca destas. Sí, sí, dentro eh? buraca podemos ¿Eh? lanos logo. Faina vostede. Si, sí, podemos lanque sin cimento con tal de xugar. Bueno, é curioso porque das que practican son, ademais, se si mo permiten, son con sogras, non? Sí. que tal, moi boas. Boas. Tú mo está? Moi ben. Poden aplaudirle, incluso o Xenro, eh? <risa> A ver, Jesus, aplaudo. De, desde cando xoga, tita? Bueno, tamén desde pequena. Desde pequena? Sí. E a consógra tamén xoga, non? Tamén. Francisca, que tal? No, Francis... no Josefa. Josefa, que tal? Claro. Moi ben, moi ben. Que tal, Josefa? Moi ben, estupendamente. Escoite, honeto, os ollos parecen ser a outra, eh? Sí, sí. Poden, Pero bueno. Tamén lle poden aplaudir, eh? A, a... Sí. sí. A, o xerro tamén. <ríe> É a máis nova, a máis Ay, nerviosa Que ven desde Ourense para participar E non quería falar, Joli Pérez Que tal, Joli? Hola, moi ben Como estás? Nerviosa eh, Como te chamas? Dille hola a vos sea, Aqueles, son as aboas, aqueles Ai, eh? Quedou mudo Quedaxe es mudo, eh? Bueno, pues quedou mudo Cañe a babas a boas Eh, eh tita Desde eh, que yo alití Permíteme tu teo porque sí, eres, eres a máis nova Pasaron os nervios? Non, pero pregunto Sabes o apelido? Sabes onde nas sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí porque te... ah, na si, en Rivadavia Ah, sí, nas sí. en Rivadavia Por que te meteches na bugallinha? Bueno, eu vim sogar a bugallinha Desde pequena, a miña aboa Eh, a miña nai tamén sogar Pero empecéi porque Empezaron a faltar xente Entón colliame como de comodín Cando faltaba alguén Ibeu aí a, a suplir ese, eh, así Enganxoume e despúis xa Non se pode parar e Imos é unha tese E eh, despúximos ao xogo, Manuela Un pouco a metodoloxía do programa Polo tanto, a metodoloxía da tese eh, Además que É eh, que escribes tan ben A ver Eh... A definición da de bugalliña Perdón, a definición máis ou menos xa dixe Podíamos dicir que está un pouco contra a petanca e as canicas Paxete, pa como é isto? Non, non me gusta Non che gusta? No me gusta, porque a bugalliña ten esencia propia ten a propia identidade. Cale. Entonces, Iso merece que. merece un aplauso, eh. Sí, señor, sí señor, sí señor. Verdaz sí, sí, pode intervenir cando queira, eh? bueno, bueno. Vale. Xa sei que hai persoas que como que a definen aí entre dous xogos, pero cada xogo é diferente. Entonces, a bugañeira ten as súas propias normas, as súas propias regras e a súa propia identidade. Aquí estamos vendo. Sabemos a orixe ou imposible de demostrar. Eu non a localizei. Non a localizei. E... Cristina, e imposible. Hai que en di século colo 16, bueno. A ver, é que todo é, o que é transmisión oral, oral. é un pouco complicado logo atopar algunha testemunha por uh -huh. escrito que demostre que, que existía ese xogo. Pero igual, tampouco pasa nada. Non importa cal sexa a orixe, non? importante o que hai detrás desa de transmisión que o conservaron mulleres que ademais siguen a día de hoxe ainda conservando este tesouro, porque eu creo que é un tesouro, ¿no? que, que a, a pesares dos cambios que puido haber aquí en San Estevo, pues elaboraron estrategias para poder seguir xogando cando chovía, cando ocuparon o espacio que era o natural con coches... Bueno, eso xo poden contarme llorelas, pero creo que o interesante é pues, eh, que hoxe en día esa transmisión sigue e que estemos aquí E que podemos saber delas directamente Saladina, canto tivo que facer para poder xogar a bugalliña En determinados momentos da súa vida? Si chovía, non tiña tempo, non había sitio Si, sí, bueno, cando podían mandar en mí Que cando mandaban en mí, non podía, tiña que escapar Escapaba para xogar? Home, claro Os rapaces que fan cazos pequenos fan Escapaba para xogar? Claro E xogaban sempre ali, ali arriba? O... Eso era más en que era sitio, en duver a terra Será Onda be a terra. Un comío. O tal de dun aburata. Vos é de igual tita. Sí. Tamén desde pequeniña, ¿no? Sí. É eh, de... vostede igual, Josefa. Sí. É, ¿sí? sí, ah, sí. Era, era o divertimento. Sí. Bueno, eh, descripción do de xogo, Manola. Manuela. Bueno, bueno. <risas> Solo vendo. <risas> bueno, a ver. Eh, pois pues consiste eh, en facer no no chan unha burata que as persoas presentes a, poden ver aquí. Eh, a tres metros, aproximadamente, 3, 4 metros, hai unha liña donde se sitúan as persoas eh, xogadoras. Eh, se xoga principalmente dúas e dúas en cada equipo, é eh, eh, a modalidade que prefiren xogar. Eh, lanzamos a bugalla, que é o instrumento ou o xecto eh, co que se xoga a bugalliña, que é unha boliña de madeira eh, pequena, Eh, máis ben avalada, e hai que lanzar e metela dentro da burata. Eh, se a metemos dentro da burata, eh, conseguimos puntos. Non? Eh, ademais, eh, transcorre eh, polo medio pois eh, outras, outras eh, xogadas. O importante é que a finalidade do xogo é alcanzar 24 puntos, pero, e hai un matiz, Que non podemos sobrepasar esos 24 puntos Porque si sobrepasamos esos 24 puntos Temos que iniciar o xogo E o xogo, que é outra particularidade Do xogo da bugalliña eh, Non empezamos a contabilizar Dende cero ou dende un Sino que se empeza a partir de 12 Saladina, é un pouco enrebasado As reglas eh? Ainda non empezou <risa> Ainda non comezou bueno, E a partir de agora, siga vostede A ver Pero que quere que lle digabes? As regras? Porque hai hai que ter, ter, ter unha un sí. especie de enenzarado para ir anotando? Bueno, pues, si desde Regalan, po se votamosregala agasallan puntos ao rival, se si lle dan sí. ao par co claro. A ver. Se si estamos fogando, por exemplo, o compañeirolleu? Sí dimos contra as outras dúas. Sí. Eu voto desde o puesto que lle chamamos. Sí Se si émeto na burata fago do a seis. Se si non a mete na burata, lle dou o par fago 14 uh -huh. Se si aeu na burata fago 13 se teñu 13, lledou un par fajo qui. Se é mesoderútero do puesto, fajo da no. É se teñou 20 después Eu suponho que os ointes se están enterando perfectamente Non me extraña que Manuela tibera que vivir tres meses aquí para practicar e xogar Pero preso xogo conozco para aprender Home, oh, claro Tita, vostedete non claro, non? Home, oh, bueno, bueno, claro En serio? Si sí. Pero hai veces que nunca dan, canto durou unha partida? Bueno, a según Se lle se, se se dá ben, ben a bujaya dure pouco tempo Home, se a se... oh, me mete directamente un crack Es eh, eh, que tan sinxelo como eso, métela directamente, ¿verdad, Josefa? No sí. si fas o 12, tes que empezar de cero. Ya ah, sí, sí, sí. vez. Eh, volves a comezar. Te vale. si volves a comezar, eh, eh si da, e, vamos a ver, E si lle das ao par, se si lle das a da compañeira como é o roi. Eh, que teñas. Hombre, depende, claro. Si tes, eh, O que sei, si tes 20, isto é un problemón, eh, Porque hai que si tes 20, fas fa 22, pero se si ter 22 eh, e te pasas e eu eh, como ensaladina. Saladina. A ver, saladina. Si, si te pasas dos si puntos do 22, e bote do posto e tu, tu pues fago 12, e entón xa sí. non teño nada. Na no, bueno, sí, pero quedei deixe nada. Saladina, como é isto dou que soa, a min custa moito bastante, eh? Si. Sí. Eh, que tes vinte e dous, pero regalas un, pu un punto no, a, a, a compañeira se, se eu teño vinte e dúas e as compañeras sí. non fixeron nada Eu deixo par. entón douxe catorce Claro E despues botan elas E despues teñen que ter cuidado que non é meten a buratas, non vago 24. Xa. Claro. pero señe me dan eles e, e consisten hasta el 23, isto sobra, marcha, isto eh? é un pouco complicado, novelas, pero eu liou diríamos... si desde puesto fago 12, aí pense que tedes nin nada. Bueno, en todo caso, en todo, en todo caso, o inte que este agora e o que teña interese ten que vir aquí. No, ten que vir aquí, esas xa, xa se intentará documentar, porque eu intentei no chapar e a verdade é que, bueno, Un pouco enrevesado. No, eh? sí, pero se Xoja aprendeu máis que. Si, sí, sí. Ah, claro, pero para iso Manuel. e Manuela, que o Manuel. Emanuela que me permites. Saladina, Manuela, que tá a Xoja. A Xoja ben, é da sí. sí. a maneira dela, pero ela é Xo. Si, dinos. Si me permites, eh, bueno, estaba eu como lendo un pouco as entrevistas que eu fixen ao primeiro ao primeiro, aos primeiros días que eu cheguei aquí, fixen esas entrevistas e foi, encontrei-me con unha cousa moi curiosa e foi cando eu lle perguntei eh pre, Realmente a, a Saladina Bueno, preguntei a todas, ¿no? pero eh, en esta entrevista Foi a Saladina Que me explicara as normas do xogo Entonces eu lle dixen Bueno, e vostede me pode decir en que consiste o xogo? Cales son as súas regras? E a resposta de Saladina Por sorprendente que pareza, dixome o xogo non ten ningúnas regras Xogas, e xa está Xa está, claro Si, sí, si, sí, así de sinxelo eh, eh, Así de sinxelo Claro, que se non xogo non aprendes Por iso é importante por, me, diga, é, é por iso é importante Porque agora quedará é, sei como tanto Agora quedará aquí, eh, aquí Pase que claro, non imos entrar Agora Não, quedará é? aquí na tese eh, Aquí está desenvolvido perfectamente O xogo da, da bugalliña Así que o día que se publique a túa tese de doutoramento Pois pues, eh, a xente xa podrá estudálo ah, claro, Porque pero... Joli, Joli, ti eres nova Pero captáchelo enseguida oh, Rápido, rápido É sí, sí. sí, sí. talo claro eh, nu, Nunca se elimina a ninguén Sí, ah, cada, sí, sí. Eh, cada no, pero, partida eh, queda algún, cada eliminado. partida queda fora, pero cous claro. pues pode volver, ¿no? Sí. Ah, no, no... queda eh, re, uns gañan unha partida ou a seguinte poden gañar os outros, pero claro, que sempre perde un. Saladina que se xogaban uns patacóns ou oh, aquilo. Ai, agora xogamos eso, pero antes non xogamos nada. Ah. Con que, Nada, agora nin unha peseta, nada, ¿no? Agora... Nin bailar un paso cinco doble. 5 céntimos. Oye, que lle gusta máis xogar a bugalliña ou bailar? Anotón, ah, a xogar eu ve la burro me. Bailar aburrido. Eu quero beber, quero xojando. Bueno, bailar aburrido. <risa> bueno. Hay que levar trabajo. Eh, isto é algo máis que un xogo. Eh, Manuela, explícalo moi ben, tanto na metodoloxía como nas conclusións. É eh, que, querida Manuela, eh, sabes que este programa non vai a ser aquí falar, falar, falar, falar. Sabes? Eh, non pode ser, non? Ou sí? Si? Sí. Seguro? No estás, a, estás a gusto? Sí. Cando vais a presentar a Tese? Uh -huh. Pois, pois non o sei Non depende únicamente de min Unha cousa, o xogo é exclusivamente feminista Nunca un home saladina xogou a bugalli Con mi non, pero que antes xogado Ai, xa te que xoja sí, Xogaron, xaron algún día A vostede molaria Molaria e agora que Que as rapazas novas se animaran un pouquiño Home, claro, pero non as hai. Que menos Google e menos Como é? iPhone, e todo isto é máis bugalliñas Sí, eu me que soñaran menos que O bugalliño coñeció ou non? O bugalliño nos chamábamos de bugalliño porque eran uns bolos mi pequeniños, né? Entonces chamábolle bujillinhos. Pero son moi semellantes. Sí, ve además de quen eran dos piñeiros, eran xa, xa. cocas que se chamaban. Porque isto onde o sacan vostedes dos dos carballos ou Non, o... este deste que fazer a man de madeira. Aí de madeira. Oh, elaborado a man. non. No, Josefa, vostede, a ver, a ver. Non, se si xa vin un. Isto dá traballo, é? Eh? Es Estes son feitos, amán, son pues... de, de madeira que se chama bojo, non? Buxo, buxo, buxo, buxo, buxo, buxo, sí, sí, é eh, tallado, pois, pues, con cuchillinho... Que andearon dormitorio de buxo, é? Eh? Carai, moi eh, mellor, isto duraría sempre... Custa moita pasta. Bueno, Manuela, imos pues, pues, facer un pequeno impas, temos que saudar o señor alcalde, que está aquí. Eh, antes de nada, moitas grazas ao Concello, porque... Estamos en plena carpa que desposterán que desmontala Os traballadores eh, a, a Suso Alonso O Consellero de Cultura e eh, Más Cousas eh, Que gracias a él eh, Levan desde as 8 da mañá Currando para poder montar isto E eh, que poidamos emitir o programa Imos, eh, Manolo Vámonos un pouco de música Porque Manuela Manuela Manuela Vázquez coto Os xogos tradicionais para as máis novas É un pouco que as tan xugueiras no día de hoxa a música así que que son as tan a de Galega querocir é, é que eres difícil de, de para seleccionar eh, está moi clarando que tamén está Xosé López e Xosé Manuel García do Museu de o recuncho das Argallladas de Vilanova de Lusa o día que fixemos o de, Vila, de Vilanova de, de Lorenzá por, por Deus o día que fixemos o programa En Vilanova de Lourenzá, xa tiñemos coñocemento do mesmo grazas por vir eh, bueno desculpase e insisto son de, é que son moita xente moi moi moi moi moi moita moita xente de verdade e eh, Alcalde de... Está o alcalde aquí encantado, don Luis Milia, moi boas. Cae, boa tarde. Como está, alcalde? Pois ben, moi ben. Pensou algún día que o xogo tradicional que vostede coñecía de Santo Estevo de Novoa podera chegar a esta... bueno, a, esta... a nobreza de ser eh, obxeto dunha tese de doutoramento? Non, primeiro, darlle a gracias a San Esteban Armulleres por manter este xogo, a doutora que fixo a tese doutoral para recordarnos unha A valía deste xogo é que, efectivamente, estamos todos orgullosos é, de que este xogo, por valla pa diante, teña continuidade no tempo, porque, como ben dicías tú, ben remontado do século XVI, que non é de fai catro anos, non? É, si isto sumamos, pois últimamente, que tamén somos noticia a nivel nacional, por o arquitecto máis famoso do mundo, por preocuparse da nosa aldea, neste caso, Moimenta, é a aldea do futuro, para que veñan novas generacións. E isto, por fai, que Carballeda pois eh, se nos conozca xa non solamente en Galicia, sino no conxunto digamos de España. Por tanto, moitas gracias a Esteban, moitas gracias a mulleres a ti por o programa, e a que fixo a tese de doutoral e a, a que xa que xude tamén a facer o doutorado. non Moitas gracias a ti. Teñen vostedes xa un arquitecto moi famoso, eh, teñen unha actriz... Maravillosa, como es Rosa Álvarez, que vive en Rivadavia, viuda de Ernesto Chao, y ahora te llega Manuela Vázquez. Sin dúvida ninguna. ya Saladina. Saladina, que es razón, hay El que lianta. hacerle un monumento caburata porque, digamos, a que mantén vivo todo esto, ¿no? Temos te resumido aquí todo o Concello, pero, alcalde, se si nos pañemos a falar do Concello, perdémonos. Eh, en serio, porque ten unha historia maravillosa desde a súa fundación, as xuridiciosas que pertenceu, pero, en todo caso, agora mesmo, Carballeda... Cantos habitantes teñen? En que, que, que soño teñía vostede para estas terras? Pois, pues bueno, temos 1.300 e pico, así que non mantendo aí ben, non? Eh, temos moi tornenos no colesio, que, que eso é unha riqueza, porque cada vez vai enderminuindo máis. E agora intentamos con este con este modelo da aldea, da aldea modelo, da aldea do futuro, traer a xente pois para aquí. Ora tamén eh, empezamos a segunda excavación no que é a vila romana, que eso atraía moita xente, e logo temos pois eh, 1300 hectáreas protegidas, non? Eh, que son unha pura con camiños estupendos, tanto dorbolos, cabalos como os dormiños, e eso é un atractivo turístico E o que queremos, pois, por en valor todo aquilo que temos que temos e gozamos pois, na nosa terra aquí, en Carballeda de Avia. Pois que vostedes o disfruten en plena entraña do Ribeiro. Suso Alonso, concelleiro, se xa la grazas, Suso, eh, o día que viñamos tiñas coñecemento, ti pensabas que isto xa estaba publicado, hola? Sí, efectivamente, xa escoitera a falar dela e pensaba que, que, bueno, co tempo que pasara que xa efectivamente estaba publicada. Por xa que non era así. Eh? Foi unha sorpresa, verdad? E é curioso que tanto tú a mái como a túa sogra, que te aleabas moi ben coas dúas, sobre todo con toa a mãe, que xogan a buballiña. <risas> Home, claro. Pois pues si sí, toda a vida. Eh, Tal o vendo todo o día, como, bueno, todos os días, todo, efectivamente, os domingos, os festivos, como xogan, e eh, non llevas ese valor que, que... que efectivamente ten. Gracias por todo, Soso. A vos, por... Manuela, eh... Eh... Cando falei do Lourenzá, a ti alguén de Lourenzá te xudou na tese? Ou? Sí Ah, Ah é que o tiña... está aquí ou non? Está Entón, pa que me dín que non? Está Pero, quen, Onde está, quen é? Está ali atrás Onde está? E chamase Manolo Manolo, Manolo, ven aquí Manolo Claro, é que Paco, veiga, querido Paco, hola, paquinho Ola, bon día. Eu tiña isto guardado porque este señor era unha da sorpresa. Como se chama? Manolo? Man Manolo, hola. Hola. Benvido de desde Lourenzá, eh? É sí. co día que fomos gravar o convivir deportiva Lourenzá, que xa choveou. Sí, sí, fomos. Non a non as obras tradicionais. Xa, xa coñecíamos, já sabíamos do tema dun museo vostede. E eu por iso estaba agardando a que chegara porque vostede fixo que lle fixou vostede da arte a esta. Moi pouca cosa, un dibujo. Algo si, sí. un dibujo. Pero de, a, pode facerme a ningún, eh, sen problema Si, sí, é un dibuixo pequeno Un dibuixo de unha hora, media hora en fin. Que tal o museo, ben? Ben, ben E lo breza todo ben, ben. Incluidas as favas sí. Por moitas grazas <risas> E que este era un señor que ia chamar por teléfono Vale, e como dixaron que viñan Eu calei Pero claro, pensei que non entón, Paco Veiga, que está en todo Vale e, <risa> <ta>. e, <risa> Bueno, imos coas sorpresas Porque desde a Radio Galega eh, Obviamente, creo que xa te chamaron Da CRTBG, da Corporación Si te chamaron é por algo Porque que levamos tres anos e medio esperando por este programa Así que pedimos xa a Ana Romaní, A nosa compañeira do Diario Cultural que, es que sabes que esta muller Cando fala e cando escribe A parte de locutora É membro da Real Academia Galega Ana Romani Cantas veces non terá ficado a bugalliña Soterrada baixo a terra Quero dicir, cantas veces non terán ficado os xogos das mulleres sepultados baixos séculos de coñecemento masculino, ben documentado, iso sí, ben rexistrado, iso sí. Os xogos, os deportes, a ciencia, os saberes, a literatura, a músicos, os inventos, as empresas imposibles ou posibles das mulleres, cantas veces non terán sido soterradas na historia do saber. Por iso, a Bugalliña e este traballo de Manuela Vázquez É moito máis ca un xogo, é unha pescuda, é un traballo de investigación. É a xustiza con forma de bola de madeira ou bugallos a rolar pola historia. É a xustiza de revisar con outros ollos o mundo e a memoria, é de procurar aí nas buratas que a ou que quedaron na sombra. Eses furadiños na terra son os rastros dun mundo no que as mulleres xogaron xogaron e xogan moito. Iso sí, na contorno da casa, no espazo de traballo, nos coidados, atendendo os labores que sempre reclaman, sen espazo de seu, máis coa complicidade das outras creando un territorio propio. E a grandeza está na humildade do xogo e nas formas ovaladas de madeira que rodan na terra e na nosa historia. Grazas, Manuela, pola golleada que ve e distingue e xinala e dá a ver. Grazas por mirar e pescudar nas buratas da historia e acompañar as mulleres de Santo Estevo. E grazas a elas por seguir mantendo a práctica e o encontro e a complicidade, e por seguir xogando e darlle a par o mundo, porque nos tamén xogamos. <risa> Que bonito escoitar a xente que sabe. Manuela. E tanto. Vicerreitora. Moi bonito demais. Creo que votámos en falta, no, ao de Ana Romanino, o Diario Cultural, que foi unha grande perda dentro da programación da Radio Galega. Así que eu creo que é un agasallo precioso para Manuela, para as mulleres escoitar así nas súas palabras este fragmento. Aínda podemos seguir escoitando, pero bueno. Eh, Eres internacional sí, sí, sí, che, si te digo del uso de los objetos de juego en ¿qué? ni idea en las islas canarias muy buenas tardes eh, oh. nada un saludo grandísimo mi nombre es rafael luchoro parrilla pero todos me conocen por Lucho. Soy especialista a juegos y deportes tradicionales de las Islas Canarias y nada, quiero, quiero yo creo que rendir un homenaje y sobre todo darle la importancia del juego tradicional eh, del género femenino a una, a una mujer que yo creo que, que ha hecho una grandísima investigación sobre el juego tradicional como es Manuela Vázquez. Eh, Manuela, nos conocimos hace unos cuantitos años eh, en Portugal, eh, acompañado de, de dos magníficas personas, como puede ser Papo Vega ¿no? y, y Manolo, Manolo Charranca. Y yo creo que cuando te conocí vi eh, una de las charlas que viste sobre el, tu investigación en esta tesis doctoral Pues sobre todo eh, la rigurosidad y la, la minuciosidad de, de, de la actividad, ¿no? de, de la importancia de ser minucioso y ser eh, riguroso en, en la actividad. Y eso fue una de las cosas que, que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Eh, tenía las cositas bien claras y tenía las cosas, eh, la idea de, de la tesis doctoral como querías desarrollarla el que hayas encontrado un juego de, de mujeres además de, de bolo de bolas que diga que es un juego eh, de, de cooperación oposición magnífico del género femenino en en la zona de Galicia que rica en, en otros tripas de otros tipos de prácticas estamos hablando de la cuna de las llaves la cuna de, del bolo canttero de, de del bolo celta pues de los juegos infantiles o, o de otras diferentes prácticas tradicionales en, en Galicia, pues es muy, muy meritorio y sobre todo creo que se te tiene que dar eh, el valor y la importancia de esta tesis doctoral además de tener una perspectiva de, del género femenino desde una perspectiva de la lógica externa del juego porque no solamente es la práctica o la actividad en sí, sino también la importancia de, de lo que es el entorno, la relación de la cultura, la relación del, de la práctica con lúdica con, con todo el contexto social, económico, cultural y sobre todo la importancia, vuelvo a repetirlo, del género femenino en este tipo de actividades tradicionales, mayoritariamente practicada por hombres y que, en tu caso, tú tuviste esa inquietud de poder descubrir diferentes prácticas eh, ludomotrices eh, del género femenino y sobre todo en tu zona. Y además, te digo, las prácticas de, de juegos de bolas que son muy, muy, muy importantes. Creo que también hay que, hay que valorar Que no solamente eh, quisiste eh, quedarte en esa zona sino compararlo con, con otras diferentes prácticas tradicionales del género femenino en otros lugares de España y eso eso fue muy importante para poder eh, para poder saber o para poder valorar lo que tenemos en, en casa, muchas veces tenemos que ver lo que hay fuera y es cuando nos damos cuenta nos quitamos ese, ese velo de, de los ojos y, y vemos la importancia de la actividad lúdica, pues en ese rico paisaje maravilloso de las tierras gallegas. Nada, un fuerte abrazo, Manuela, eh, sabes que, que me tienes a, a tu entera disposición, y yo creo que te lo hemos dicho muchísimas veces yo y otros compañeros de las Islas Canarias, y que tienes las puertas abiertas. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Bien, bien. Lucho Parrilla. Cando falamos con él sabes con quen estaba en videoconferencia?? No. Ah non. Case sabelo. Claro, xa que estamos. Escoitamos, Manolo, por favor. Bugañiña. Galicia, juego, tradición. mujer. Comarca Rio de Ourense. Parroquia Santo Estevo de Novoa. Localidade Carballeda de avia. Vino costumbres, usos y saberes fundamentales, y en ese abanico de mensajes, un personaje que merece la pena destacarse, Manuela Vázquez Coto. Gracias por elevar este juego, la bugañiña, a un objeto de estudio noble y realizar nada más y nada menos que la tesis doctoral sobre el mismo. Gracias por hacer visible todas aquellas tradiciones, saberes, costumbres que han acompañado a este juego, que han prevenido invisibles. Gracias por mostrar que la sorpresa, como es este audio, está presente en esas relaciones interpersonales, en cada una de las jugadas de los juegos tradicionales y en concreto en este juego de la bugañinha, como por ejemplo... Cuando en una partida una mujer lanza una bola, todo el mundo pensaba, puede pensar que va dirigida a encajarla en la burata, sin embargo golpea la bola de una contrincante y todo vuelve a empezar. Tradición, cultura, emoción, relación, talicia, Manuela Vázquez Cotto. Un abrazo de tu colega, tu amigo. Pérez Lavega, profesor en el INEF del Centro de Lleida, presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales y también de la Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales. Gracias, gracias, gracias. Podría que te cases, no sé si vas a chorar tanto, ¿eh? la vega es eh que impresionante o deste señor e si non buscalo en Google ves como ao final non hai moito tempo porque non hai moito tempo hola Marina, que tal? hola, bueno é vostede a mai, non? si, sí, si sí. que tal coa rapaza? de pequena era unha bugalliña, xa uh, si, sí, si, sí, si sí. Toño, creo que vostede que se leva millor con ela, non? o pai bueno, Ibon... íbamos <ríe> indo os dous están emocionados Eh, aquí hai emoción por todas partes ¿Sí? sí. Un aplauso para os pais de Manuela eh, Había moito baile Manuela, crees que queda todo aí? No A ver, Manolo Póñemos aí O que te queiras? Venga, dalle. Vai ou non vai? Se si non vai... Mia. esta canción ou non me pega nada, eh? Nada. Seguro? Uf. Home non, porque non tivemos tempo a máis, porque claro, falas con profesores e se mandan che audios de 20 minutos. Entón claro, temos que recurtalos. Escoítamolo o audio, a ver se si che soa un pouquiño. Venche soa nada, a México. A Universidade de Navarra. Aí sí, si, escoitamos. Agora sí. escoitamos. Es importante mencionar que esta sí. investigación que nació en México tuvo una continuación también en España. En el 2018 viajé a Pamplona eh, buscando, bueno, iba a me contacté con el doctor Apolinar Varela, además de su guía, eh, de todo lo que él me aportó. Me envió a Galicia en, como viaje de investigación y tuve la fortuna de encontrar a diferentes especialistas como Manuel, como Paco Veiga, como Manola vázquez que en especial aquí me quiero detener porque este encuentro, eh, como todos los que tuve, fueron eh, trascendentales en mi mirada como investigadora. No ya aplaudimos, falando bueno, é Irene Morales. Quen é Irene Morales, investigadora mexicana, leva 20 anos no xeogo, pero claro, mandounos 20 minutos. Entón, eh, pues, eh ollo piollo. Bueno, eh, o Canario para la Bai, que por certo, a ver, con isto de quelles digo que se presente, porque bonito é que faledes vos, non, non nos Eh, pois eh, eh, eh, dicir que Rafael Luchorro, Par Luchorro Parrilla, Lucho Parrilla eh, consellero en Telde, pero responsable do, de, do deporte tradicional do goberno ganario eh, eh, Isto indica a trascendencia eh? creo que era o que queríamos, a metodoloxía que intentábamos dar era a trascendencia, a globalidade que ten o, o tema que estamos tratando hoxe e a tese de doutoramento que, que, estás, que estás a facer Que tal? Bueno, moitas emocións Moitas emocións Bueno, por mira, aquí está un rapaz que se chama Pablo González Que naceu en Madrid, hola Pablo Oi, xefe de prensa do Club Deportivo Lugo E é unhas primeiras persoas que nos dixo De Carballeda Tío do Bugalliño, algo sabías? Bueno, de Dalida da Veiga Hai xente que, que ten familia aquí en Santo Esteu eh, Si que me contaran algo miánai de, de ele, si sí. É flipache Eh, pues, sí, porque ao final son xogos que, que, que ao final non valoramos, non que o que dicía xente aquí. Pois pues agora, como xornalista que eres, estás un xena de, de, de, de un tema de xornalismo, pois pues, xa sabes o que estás que facer coa tese de, de Manola, porque agora xa coñece o seu asunto. Hai que darlle coñecemento e recoñecemento. Evidentemente, gracias por vir, Pablo. Gracias a ti. Bueno, eh, imos, estamos prácticamente arrematando. Eh, quedanos eh, minutos para eh, poñer conclusións. Vicerreitora... Eh... Cristina, último uso da da palabra. Cantas tes está dirixindo agora mesmo, Cristina? Estas ou máis? Eh, agora mesmo estou dirixindo tres teses doutrais, si. Sí. Nada máis, Catris. Si. Sí. Porque la Vega está con 8. Bueno, gana. Que pa por... cha... para pa falar con eles eh falar con el mamiña querida. Vas ir a México después da pandemia? Teus pais eran o de México? ¿Se... Non, teus pais non nada. Vas ir a México, Manuela, non vas a ir? Encantarío, me son unha super viaxeira sí. eh, Josefa, vai seguir xogando? Siempre, mientras que poida, vamos Yoli, vai seguir xogando? Sempre eh? sí, sí, Seguro? Siempre. Este é sí. es un vicio E eh, tita, vostedes <risas> vai seguir xogando También, Pensan, Pensaban que isto tiña tanta trascendencia? Non, non, nonco pensamos Ah que non? Non <risas> E eh, eh, o que podíamos facer aquí, e este señor que está aquí O que podíamos facer, pero que non temos máis tempo. Obviamente isto efectivamente daba para dúas horas. En todo o caso, é unha hora para a historia, sen ningunha dúbida, porque dentro de pouco ti quedarás dentro de de 70 anos, oirán este audio, non sei como será daquela, como fixo como facía, como fixo Cristina antes, cos pois coa xente de, de Rivadavia porque eres a primeira muller nessa tese de, de doutoramento. Queremos rematar. E imos rematar, estaba previsto doutro xeito. Pero, mmm, cando non pode ser, pois non pode ser. Antes de falábamos das tanxugueiras. O día que falamos contigo, levábamos na cabeza. Escoita, por favor. E con isto imos a ir eh, concluindo. Porque tiña previsto estar aquí e aparecer cosacho. Oh. Pero non puido ser. Así que escoitamos a Mercedes Peón. Eu coñezo a Manuela denda Denday moitos anos, é unha persoa que admiro, que aprezo moitísimo é que eh, ante todo coñezoa por implicadas no desenvolvemento, pola súa solidariedade, máis para diante, polo seu traballo. O traballo que fixo de investigación e a súa tese doutoral. A Bugalliña, que un xogo Eh, que eu non me vou, vou poñada a explicarlo ni moito menos, porque seguramente este é aí, Manuela es tiquentes que desenvolvelo. Pero eu que si sí podo falar vosse de esa visión, ese lugar, esa visión feminista, ese entendemento da sonoridade como un xogo pois, que, que, que era maiormente feito e eh, xogado polas, por, por mulleres. Eh, eh, o importante, o importantísimo que é esta tese doutoral e o importantísimo que tamén que se publique posteriormente, que seguramente espero que o fagas, Manuela. Testo da miña admiración e eh, eh, faz un traballo impresionante. Mandoche unha aperta fondísima e a xente de todo o programa. Pois Mercedes Peón imo rematar eh, Saladina Hola. Que Deus ateña moitos anos entre nos Eso vai ser, eso vai ser o peor Que se feliz Que pôs que, que, que, que faltan marcha pala E que continue xogando a bugalliña sí. Manuela A veces xogamos ala, a mí tamén xogamos ala Manuela, históricas tardes, pechamos ah, Dice cala que, que hai xente, non sei Pechamos, Manuela Nadie non ven de volta Leven estar ben Segu Bueno, entón... Agradecer, Por posto que... a todas as mulleres que están hoxe aquí, tamén aos homes, pero a elas que, que realmente foron as que Nos as que, que me fixaron.nos na nonha bandese que... e como máis. Manuela Vázquez Coto. Grazas, Grazas Carballedo de Aias Santo Esteba de Novagua, ata sempre adeus. Festa Gastronómica do Galo de Curral xa está aquí na súa edición número 29. O 20 e o 21 de maio ven a Vila de Cruces e, además de os nosos galos, poderás asistir a Mostra de Motos Antigas, ver en directo a Roda, David Cibera e moitos máis. Eva Iglesias dará o pregón. O 20 e o 21 de maio ven mover o peteiro a Vila de Cruces na Festa do Galo de Curral, declarada de interese turístico galego. Querida humidade, foron máis de cinco anos xuntos. Compartimos moitos malos momentos, pero é hora de dicirche a Deus. Adeus os malos xeiros, o mofo e os problemas de saúde. Custoume moito tempo e diñeiro entendelo, pero agora sei que che facer para que desaparezas da miña vida. Ata nunca humidade. Benvido, Murprotec. Contacta no 910-3538 ou emurprotec.es murprotec.es. Para a tua tranquilidade, Murprotec. Garantía de calidade. 28 de maio. Eleccións municipais na Radio Galega. A vida son eleccións. Por iso, ante a privatización, elixo o público. Ante a suba do prezo do alugueiro, elixo poder limitalo. Elixo que os meus fillos poidan ter unha educación pública de calidade. Elixo que asan máis árbores que cementon na miña cidade. Elixo que os nosos maiores teñan unhas pensións dignas. Elixo poder a da casa e volverse en medo. Por iso agora elixo vivir dignamente. E o 28 de maio elixo seguir elixindo. Vota o que pensas, PSOE. Porque nos gusta de onde somos. Porque queremos o mellor pro noso concello e a nosa xente. Porque sabemos facer ben as cousas. E somos a referencia dos cambios a mellor. O que nos move cada día é a confianza, o amor polo noso e a vontade para avanzar. Para unha nova Galiza. Concello a concello. Contigo. Bloque Nacionalista Galego. Eleccións Municipais 28 de Maio. Radio Galega.